Дружина увійшла до їдальні з тераси. Так увійшла, підтвердив Том. Вона завжди приходила, щоб подивитися на столи. Іноді хлопці розкладають прибори неправильно. Забувають покласти деякі з ножів. Припускаються і інших помилок. Дуже ймовірно, що задля цього вона й прийшла. Переклала ножі. Або щось таке, вона могла тримати в руці зайвого ножа, або зайву виделку. Отже, вона увійшла з тераси. Вона розмовляла з вами. А тож, ми обмінялися кількома словами. Що ж вона сказала? Ви пам'ятаєте? Думаю, я запитав у неї, з ким вона розмовляла. Я чув її голос там. За стіною. І з ким же вона розмовляла? Вона вам сказала? Із Грегорі Дайсоном. Справді, так посвідчив і він. Тім провадив. Він залицявся до неї. Так я зрозумів. Він був схильний до такої поведінки. Мене це розсердило. Я сказав, жена його геть. А Молі засміялася і сказала, що завжди про його коли виникне потреба. Молі в цьому плані дуже розумна дівчина. Така ситуація нелегка для неї. Нам не можна ображати постояльців, а тому така приваблива дівчина, як Моллі, коли до неї чіпляються, повинна обмежуватися сміхом і знизуванням плечей. А Грегорі Дайсон не може обминути жодної привабливої жінки, між ними виникло щось подібне до сварки чи непорозуміння. Не думаю. Певно, вона відбулася від нього сміхом, як зазвичай. Ви не можете точно сказати, тримала вона в руці ніж чи не тримала? Не пам'ятаю. Хоч я майже переконаний, що не тримала. Власне, можу точно стверджувати, що ні. Але ж ви щойно сказали «Зрозумійте». Я намагався вам пояснити, що коли вона була в їдальні або в кухні, то цілком могла підібрати якийсь ніж або тримати його в руці. Але зараз я пригадую цілком ясно, що коли вона вийшла з їдальні, в руках у неї нічого не було, запевняю вас. Зрозуміло, сказав Вестон. Тім подивився на нього з тривогою в погляді. До чого ви, власне, хилите? Що сказав вам той чортів йолоп Енріко, Мануель, чи як там його? Він сказав, що ваша дружина увійшла до кухні, що вона здавалася схвильованою, і що в руці вона тримала ніж. Він усе побачив у перебільшеному світлі. Ви потім розмовляли з дружиною під час вечері або пізніше? Ні, не думаю, я був дуже заклопотаний. Чи була ваша дружина в їдальні під час вечері? Я? О, так. Ми завжди ходимо між гостями і дивимося, чи все йде як слід. Ви з нею розмовляли? Ні, не думаю. Ми зазвичай обоє дуже заклопотані. Ми не завжди помічаємо, що робить інший. І у нас, безперечно, немає часу розмовляти одне з одним. По суті, ви не пам'ятаєте, щоб розмовляли з нею доти, доки вона не піднялася сходами після того, як знайшла тіло. То було жахливе потрясіння для неї. Воно геть її приголомшило. Я знаю, дуже неприємний досвід, яким чином вона опинилася на стежці, яка веде до пляжу. Після напруженої підготовки до вечері вона нерідко виходить прогулятися. У неї виникає потреба покинути її гостей на хвилину або дві, подихати свіжим повітрям. Коли вона повернулася, ви, як мені відомо, розмовляли з місіс Гіллінгдон. Так, майже всі інші на той час пішли спати. Якою саме була тема вашої розмови з місіс Гіллінгдон? Нічого особливого. А чому вас це цікавить? Що вона вам сказала? Поки що нічого. Ми її не допитували. Ми розмовляли про все, про те, про молі, про справи в готелі і усе таке інше. А тоді ваша дружина підіймається сходами за терасу і повідомляє вам, що сталося. Так, на її руках була кров. Звичайно, була. Вона нахилялася над дівчиною, намагалася підняти її. Не могла зрозуміти, що трапилося, чому вона там лежить. Звичайно ж, кров на її руках була. «На що, біса, ви натякаєте?» «Бо я бачу, ви таки на щось натякаєте. Будь ласка, заспокойтеся», – сказав Дейвентрі. «Ми розуміємо, ви перебуваєте» у великій напрузі. Але нам треба прояснити усі факти. Наскільки мені відомо, ваша дружина не дуже добре себе почувала останнім часом. Нісенітниця. З нею все гаразд. Смерть майора Полгарева трохи вибила її з рівноваги. Це природно. Вона дуже вразлива дівчина. Ми повинні поставити їй кілька запитань, як тільки вона буде спроможна на них відповісти, сказав Вестон. Тільки не зараз. Лікар дав їй заспокійливе і звелів її не турбувати. Я не допущу, щоб її хвилювали і залякували. Ви мене чуєте? Ми не збираємося нікого залякувати, сказав Вестон. Ми лише хочемо прояснити факти. Ми не станемо турбувати її тепер. Але... Як тільки лікар нам дозволить, ми з нею поговоримо. Його голос звучав лагідно, але рішуче. Тім подивився на нього, розтулив рота, але не сказав нічого. Евелін Гілінгдон, спокійна і стримана, як і завжди, сіла на стілець, який їй показали. Вона обмірковувала кілька запитань які її поставили, попросивши трохи часу на роздуми. Її чорні розумні очі замислено дивилися на Вестона. «Так, – сказала вона, – я розмовляла з містером Кенделом на терасі, коли його дружина піднялася сходами і сказала нам про вбивство. Вашого чоловіка там не було? Ні, він пішов спати. Ви мали якусь причину, «Що спонукала вас поговорити з містером Кенделом? Евелін підняла ретельно нафарбовані брови. Це було схоже на вияв обурення. «Яке дивне запитання!» Холодно промовила вона. «Ні, у нашій розмові нічого надзвичайного не було. Ви обговорювали здоров'я його дружини. Евелін знову взяла собі час, «На роздуми». «Не пам'ятаю», – нарешті сказала вона. «Ви певні, що не пам'ятаєте?» «Певна, що не пам'ятаю?» Дивний спосіб формулювати запитання. Людині в різний час властиво розмовляти про все на світі. Місіс Кендл, наскільки мені відомо, не була при доброму здоров'ї в останній час. Вона мала нормальний вигляд, можливо, тільки здавалася трохи стомленою. Безперечно, управління таким готелем вимагає великого клопоту. А вона геть недосвідчена. Природно вона іноді нервує та хвилюється. «Нервує та хвилюється», – повторив Вестон. «Це ті слова, що, на вашу думку, описують її стан. Можливо, це слова надто повсякденного вжитку». Але вони нічим не гірші за той псевдомодерний жаргон, яким ми часто користуємося, до речі, і не до речі. Кажемо, вірусна інфекція замість розлиття жовчі і невроз, замість звичайної стурбованості. Її усмішка збивала Вестона з пантелику. Він сказав собі подумки, що Евелін Гілінгдон – жінка розумна. Він подивився на Дейвентрі, чиє обличчя залишилося незворушним, і запитав себе, що ж той думає. «Дякую вам, місіс Гіллінгдон», – сказав Вестон. «Ми не хотіли б турбувати вас, місіс Кендл, але нам треба почути вашу розповідь про те, як ви знайшли ту дівчину. Доктор Грем каже, що ви вже досить прийшли до тями, аби розповісти нам про це». «О, так, – сказала Моллі, – зі мною, правда, вже все гаразд». Вона подарувала їм кволу нервову усмішку. «Для мене то було неабияке потрясіння. Я пережила справжній жах. Ви ж знаєте, справді, ви мали пережити шок. Якщо я правильно розумію, ви пішли прогулятися, Після вечері. Так, я часто виходжу. Дейвінтрій помітив, що Моллі відвела погляд, а пальці її рук судомно переплилися. О котрій годині це було, місіс Кендл? запитав Вестон. Не знаю. Ми рідко дивимося на час. Шумовий оркестр іще грав? Так. Так, принаймні, здається мені. Точно не пам'ятаю. І ви вийшли. Куди ви пішли? Я пішла по стежці, яка веде до пляжу. Ви звернули праворуч чи ліворуч? Спочатку в один бік, потім у другий. Я, Я цього не помітила. Чому ви цього не помітили, місіс Кендалл? Вона спохмурніла, бо я, власне, поринула у роздуми. Ви думали про щось конкретне? Ні, ні, ні про що конкретне. Я думала про те, що треба буде зробити, за чим доглянути в готелі. Вона знову почала згинати і розгинати пальці. А тоді я помітила щось біле під кущем китайської троянди. І мені стало цікаво, що там таке. Зупинилася, спробувала підняти ту річ. Вона конвульсивно ковтнула слину. І то була вона, Вікторія, скулена. І я спробувала підняти їй голову і ось, кров на моїх руках. Вона подивилася на них і з подивом повторила, ніби пригадуючи щось неможливе. Кров на моїх руках. Так-так, ви пережили жахливий досвід. Можете не розповідати нам про це далі. Скільки часу йшли після того, як натрапили на неї? Не знаю. Немає найменшого уявлення. Годину, півгодини чи більше як годину. Я не знаю, повторила Моллі. Дейвентрі запитав спокійним, повсякденним голосом. Ви взяли із собою ніж, коли йшли гуляти. Ніж? Здивовано запитала Моллі. Навіщо мені брати ніж? Я запитую про це, бо один із ваших кухарів сказав, що ви тримали в руці ножа, коли виходили з кухні у сад. Моллі спохмурніла. Але я не виходила із кухні. Чи ви маєте на увазі раніше, до вечері? Я... я не думаю. Можливо, ви перекладали ножі на столах? Я їх перекладаю. Іноді буває стіл накритий неправильно, бракує ножів або забагато, менше або більше, ніж треба віделок і ложок, і таке інше. Отже, ви могли вийти того вечора із кухні з ножем у руці. Не думаю, що я його тримала. Я переконана, ножа у мене в руці не було. Тім був там, додала вона. Він знає. Запитайте у нього. Вам подобалася ця дівчина Вікторія? Вона добре виконувала свою роботу запитав Вестон. Так, вона була дуже приємна дівчина. Ви з нею не сперечалися? Сперечалися? Ні. Вона ніколи вам не погрожувала. З якоїсь причини. Погрожувала? Що ви маєте на увазі? Немає значення. Ви не маєте якогось уявлення про те, хто міг її вбити. Взагалі нікого? Нікого. Її відповідь прозвучала спокійно і твердо. «Що ж, дякуємо вам, місіс Кендел. Він усміхнувся. Наш допит виявився не таким уже й страшним. Правда ж? Це все? Поки що все. Дейвентрі підвівся, відчинив для неї двері і провів її з кімнати. Тім знає, процитував він, коли повернувся до свого стільця, а тім рішуче заявив, що на в неї в руках не було. Вестон промовив серйозним голосом. «Я думаю, кожен чоловік на його місці відчув би себе зобов'язаним сказати саме так. Столовий ніж видається не дуже зручною зброєю для вбивства. Але то був ніж для розрізання стейків, містери Дейвентрі. Того вечора в меню були стейки. Ножі для розрізання стейків дуже гострі. Я не можу примусити себе повірити, що дівчина, з якою ми щойно розмовляли, спроможна вгородити ніж у людину. Поки що й не треба в це вірити. Могло бути так, що місіс Кендел вийшла в сад до вечері, стискаючи у руці ніж, який вона взяла з одного зі столів, де він був зайвий. Вона могла навіть не помітити, що прихопила його із собою. І вона могла десь його покласти або випустити з руки. І хтось міг знайти його і скористатися ним. Мені теж важко уявити, що вона вбивця. І все ж таки. Замислено промовив Дейвентрі. Я майже переконаний, вона не розповіла нам усього, що знає. Її плутанина з часом здається дивною, де вона була і що робила там, на пляжі. Схоже, ніхто не бачив її в їдальні того вечора. Справді, чоловік сновигав між гостями, як завжди, але його дружини там не було. Ви думаєте, вона виходила зустрітися з кимось, з Вікторією Джонсон, можливо? А може вона бачила, хто виходив зустрітися з Вікторією Джонсон? Ви подумали про Грегорі Дайсона. Ми знаємо, що він розмовляв із Вікторією раніше. Вони могли домовитися зустрітися згодом. Не забувайте, що всі рухалися по терасі вільно, пили, танцювали, виходили і заходили до бару. Одне слово, алібі, є тільки в оркестру, сказав Дейвентрі, криво посміхнувшись. Розділ 16. Міс Марпл шукає допомоги. Якби хтось був там і побачив лагідну на вигляд стару даму, яка замислено стояла в лоджії біля свого бунгало, він би подумав, що єдина проблема, яка її хвилює, це як провести сьогоднішній день. Відвідати Джеймстаун, поїхати на мис Пелікан і там пообідати, чи провести тихий ранок на пляжі. Проте лагідна стара дама Думала зовсім про інше. Вона була у войовничому настрої. «Треба щось робити», – сказала міс Марпл, звертаючись до самої себе. До того ж вона була переконана, що не можна втрачати жодної хвилини часу. Ішлося про дуже нагальну справу. Але кого вона зможе переконати у тому факті, який очевидний для неї. Вона не сумнівалася у тому, що й сама докопалася б до істини, якби мала час. Вона вже чимало з'ясувала. Чимало, але не досить. А часу більше не було. Міс Марпл із гіркотою усвідомлювала, що на цьому острові, який був земним раєм. Вона не має звичних союзників. Вона жалем згадувала своїх друзів в Англії. Сера Генрі Клітерінга, який завжди був готовий уважно вислухати її. Його хрещеника Дермота, чий статус у Скотленд-Ярді останнім часом дуже підвищився. Але він досі був готовий повірити, що коли міс Мартл висловлює якусь думку, то за цим завжди щось таки є. Але чи стане цей тубільний офіцер поліції з лагідним голосом звертати увагу на наполягання старої леді? Доктор Грем? Але їй потрібен був не доктор Грем, надто лагідний і нерішучий. Безперечно, він не був чоловіком, здатним на швидкі рішення та швидкі дії. Міс Марпл, почуваючи себе скромним посланцем Господа Всевишнього, майже викрикнула у біблійному дусі. «Хто піде за мною? Кого мені послати?» Вона не відразу зрозуміла, що звук, який долинув до її вух через мить, був відповіддю на її молитву. Навпаки. Якимсь куточком своєї свідомості вона сприйняла той звук, як окрик чоловіка, що кличе свого собаку. Гей. Міс Марпл, поглинута своєю нерозв'язаною проблемою, не звернула на нього уваги. Гей. Тепер цей окрик пролунав уже гучніше, і примусив міс Марпл неуважно озирнутися навкруги. «Гей ви!» – нетерпляче викрикнув містер Райфайл у треті. І додав, «Я до вас звертаюся». Міс Марпл не відразу зрозуміла, що «Гей ви» містера Райфайла адресувалося їй. Раніше ніхто в такий спосіб її не кликав. Таке звертання аж ніяк не можна було назвати джентльменським. «Проте...» Міс Марпл не обурилася, бо люди рідко обурювалися дещо дивними діями та вчинками містера Райфайла. Він був законом для самого себе, і люди сприймали його саме таким. Міс Марпл подивилася на той простір, який відокремлював її бунгало від його оселі. Містер Райфайл Сидів у своїй лоджії і махнув рукою, кличучи її. «Ви гукали мене?» – запитала вона. «Незвичайно, я гукав вас», – відповів містер Райфайл. «А кого ви думали я гукав? Кота? Ходіть сюди». Міс Марпл пошукала очима свою сумочку, підняла її і перетнула простір між їхніми бунгало. «Я не можу підійти до вас, якщо хтось мені не допоможе», – пояснив містер Райфайл. «Тому і довелося вам підійти до мене». «О, так», – сказала міс Марпл, – «я все розумію». Містер Райфайл показав на стілець, що стояв поруч із ним. «Сідайте», – сказав він, – «я хочу поговорити з вами». Щось до біса дивне відбувається на цьому острові. Так, справді, – погодилася міс Марпл, сідаючи на вказаний стілець. За звичкою вона дістала своє плетиво і поклала його собі на коліна. «Тільки не починайте плести, – сказав містер Райфайл. – Я цього терпіти не можу. Ненавиджу жінок, які плетуть. Це мене дратує. Міс Марпл поклала свою роботу назад у сумку. Вона зробила це не з виглядом служниці, яка виконує розпорядження свого пана, а радше з виглядом лікаря, що поступається перед забаганкою вирідливого пацієнта. «Тут забагато базікають про всяку всячину», сказав містер Райфайл. «І я ладен об заклад побитися», що ви серед найперших базік. Ви та пастор із його сестрою. Нічого дивного, що люди базікають за тих обставин, які тут склалися, відповіла міс Маркл. Дівчину з цього острова вбивають ножем, знаходять у кущах. Це вбивство може бути цілком звичайним. Той чоловік, із яким вона жила, міг, Приривнувати її до іншого або знайшов собі іншу дівчину. І вона приривнувала і влаштувала йому скандал. Просто страсті шекспірівські у тропіках щось таке. А що ви скажете? Ні, сказала міс Марпл, хитаючи головою. Місцева влада теж так не думає. Вам вони, певно, розповідають більше, аніж могли б розповісти мені. — Усе одно, я ладен об заклад побитися, що ви знаєте більше, ніж я. Ви наслухалися чимало деревенів. — Звичайно, наслухалися, — погодилася міс Марпл. — Вам же, певно, немає чого робити, крім як слухати деревені. У такий спосіб часто можна здобути корисні відомості. — А знаєте, — сказав містер Райфайл, Щодо вас я припустився помилки, хоч і не часто помиляюся в людях. Але ви далеко не така проста жінка, якою спочатку мені здавалося. Усі ці чутки про Маяра Полгрейва та про історії, які він розповідав, ви думаєте, його вколошкали, чи не так? Боюся, що так, то це правда сказав містер Райфайл. Міс Марпл набрала повні груди повітря. І цю правду встановлено? Встановлено. І точно встановлено, мені розповів Дейвентрі. Я не розголошую таємницю, бо результати розтину тіла все одно стануть відомі. Ви щось сказали Гремові, він пішов до Дейвентрі. Дейвентрі пішов в адміністрацію, а адміністрація інформувала поліцію. Там вирішили, що історія зі смертю майора видається підозрілою, тож вони відкопали старого Полгрейва, аби оглянути його тіло. «І що вони знайшли у ньому?» – запитала міс Марпл і замовкла, чекаючи, на відповідь. Вони виявили, що він прокопнув смертельну дозу чогось такого, чого і лікар не зможе вимовити правильно. Наскільки я можу пригадати, це звучить приблизно як діфлор гексагона детилкарбензол, але думаю, це не точна назва, бо поліційний лікар умисно зробив її такою складною щоб ніхто не зрозумів, про що справді йдеться. Ця речовина, можливо, називається дуже просто. Евіпан або Веронал, або Сироп Істона, або щось таке. Але подали наукову назву, щоб збити з пантелику непрофесіоналів. У всякому разі її чимала доза, думаю, спричиняє смерть. А симптоми цієї смерті схожі на смерть від високого кров'яного тиску. Тим більше, що майор у вечорі добре накоптався алкоголю. Тому його смерть усім здалася цілком природною. І ніхто не помітив у ній чогось незвичайного. Лише сказали «старий бідолаха» і швиденько його закопали. А тепер вони сумніваються, що у нього взагалі був високий тиск. Він казав вам колись про це? Ні, от бачте, а всі сприйняли це, як очевидний факт. Мабуть, він казав людям, що тиск у нього високий. Це так само, як у розповідях про привидів, прокоментував містер Райфайл ви ніколи не зустрінете чоловіка, який бачив привида на власні очі. З ним зустрівся або троюрідний брат його тітки, або приятель, або приятель приятеля. Та облишмо це поки що. Вони думали, що він мав високий кров'яний тиск, бо знайшли в його кімнаті пляшечку з пігулками, які контролюють кров'яний тиск. І тепер ми підходимо до найголовнішого. Я думаю, дівчина, яку було вбито, розповідала всім, що пляшечку поставить туди хтось інший, а насправді вона належала тому чоловікові на ім'я Грек. У містера Дайсона справді високий кров'яний тиск. Його дружина згадувала про це, сказала міс Марпл. Отже, пляшечку поставили в кімнаті полгрива, щоб створити враження, ніби він страждав від високого кров'яного тиску, і надати його смерті природного вигляду. Саме так, сказала міс Маркл, і дуже розумно поширили чутку про те, що у нього був підвищений кров'яний тиск. Але аж ви знаєте, як легко поширити чутку, я їх наслухалася за своє життя. «Не сумніваюся, ви їх наслухалися», – сказав містер Райфайл. «Досить тільки щось натякнути, то там, то там», – сказала міс Марпл. «Ви не запевняєте, що знаєте це з якихось власних джерел. Ви тільки говорите, що місіс В сказала вам, що полковник С сказав їй. Чутка завжди приходить до вас з інших рук, із третіх рук або з четвертих, і дуже важко з'ясувати, хто випустив її у світ першим. А тож, чутку пустити легко, і люди розповідатимуть і повторюватимуть іншим, так, ніби вони це бачили на власні очі. Хтось повівся вельми розумно, – замислено промовив містер Райфайл. Так, – сказала міс Марпл. я думаю, хтось повівся розумно. Та дівчина щось бачила або щось знала і спробувала когось шантажувати, я так думаю, сказав містер Райфайл. Вона могла і не розуміти, що це шантаж, сказала міс Мартл. У цих великих готелях часто відбуваються події, про які покиївки знають, але постояльці не хочуть, щоб про них довідався хтось іще. Вікторія, можливо, спочатку і не здогадувалася про важливість того, що вона знала, а про те дістала удар ножем у спину вчора вночі, зауважив містер Райфайл. Так, певно, хтось не хотів дозволити їй говорити. Справді, цікаво послухати, що ви про все це думаєте. Міс Маркл подивилася на нього. Замисленим поглядом. «Чому ви думаєте, що я знаю більше, ніж ви, містер Райфайл?» «Можливо, що й ні. Але я хотів би послухати ваш аналіз. Що ви знаєте?» «Але чому?» «Тут немає чого особливо робити», – сказав містер Райфайл. «Крім як робити гроші». Міс Марпл здавалася злегка здивованою. «Робити гроші тут?» «Звідси можна послати з двадцяток закодованих телеграм за день», сказав Райфайл. «Так я тут розважаюся». «Торгівля пакетами акцій?» із сумнівом запитала міс Марпл голосом людини, яка говорить іноземною мовою. «Щось подібне», погодився Райфайл. «Змагання з чужими мізками. Лихо в тому, що ця діяльність – Забирає в мене не так багато часу. Тож я і зацікавився цією справою. Вона розбудила мій інтерес. Полгрей присвячував чимало свого часу базіканню з вами. Ніхто більше не міг витримати цього базіку. Що він вам розповідав? Він розповів мені чимало історій, сказала міс я Маркл. Я знаю. Більшість із них були неймовірно занудними, і їх доводилося вислуховувати не один раз. Якщо йому випадала нагода, він міг розповісти кожну три або й чотири рази. — Я знаю, — сказала міс Марпл. боюся, така вада властива кожному старому джентльмену. Містер Райфайл подивився на неї гострим поглядом. Я не розповідаю історії, сказав він. Кажіть далі. Це почалося з однієї з історій Полгрейва, чи не так? Він сказав мені, що знає вбивцю, мовила міс Марпл. У цьому немає нічого дивного, додала вона своїм лагідним голосом. Бо таке буває з усіма. Я не зовсім вас зрозумів, промовив містер Райфайл. Я не хочу сказати нічого конкретного, але, гадаю, ви не станете заперечувати містере Райфайл, що коли ви переберете в пам'яті спогади про всілякі події, які відбувалися у вашому житті, то вам неодмінно пригадається такий випадок, коли хтось досить безтурботно промовив фразу, подібну до «О, я добре знав такого-то і такого, він помер дуже несподівано». І ходила чутка, ніби його дружина допомогла йому переправитися на той світ. Але, гадаю, то були клітки. Ви ж чули, як люди кажуть щось подібне, чи не так? Справді, таке буває. Але навряд чи хто сприймає ці балачки серйоз. Саме так, сказала міс Марпл, але майор Полгрейв був дуже серйозним чоловіком. Либонь, він тішився, розповідаючи свою історію. Він сказав, що має фотографію вбивці. Він збирався показати її мені, але так і не показав. Чому? Бо він щось побачив, сказала міс'я Маркл. Власне, когось побачив, я думаю. Його обличчя густо почервоніло. Він запхав фотографію назад до свого гамана і почав розмовляти на іншу тему. «Кого ж він побачив?» «Я про це багато думала», – сказала міс Мартл. «Я сиділа біля свого бунгалу, а він майже навпроти мене. І хоч би що він там побачив, він побачив через моє праве плече. Когось, хто йшов тоді по стежці, – яка була за вашим правим плечем стежкою, яка біжить від струмка до автостоянки. Так. І хто ж тоді йшов по стежці? Містер і місіс Дайсони, та полковник і місіс Гелінгтон. Хтось іще? Ні. Я більш нікого там не побачила. Що правда, ваше бунгало також було на лінії його погляду. Он ну, як. Тоді ми повинні включити до числа підозрюваних також Естер Уолтерс і мого слугу Джексона. Правильно я мислю? Кожне з цих двох, я думаю, могло вийти з бонгало і повернутися назад, перш ніж ви встигли його побачити. Звичайно, могло, сказала місць Марпл. Я обернула голову? Не відразу. Дайсони, Гіллінгдони, Естер, Джексон. Один із них – убивця. Або ще я докинув бін. Ця думка спала йому пізніше. Міс Марпл слабко всміхнулася. Але ж він розповідав про убивцю, як про чоловіка. А то ж, у такому разі Евелін Гіллінгдон, Лакі, та Естер Уолтерс відпадають. Таким чином, наш убийця, якщо вся ця надумана ахінея правдива, це або Дайсон, або Гіллінгдон, або мій Джексон із його добре підвішеним язиком. Або ви, додала міс Марпл. Містер Райфайл пустив її останнє зауваження повз вуха. Не кажіть дурниць, які мене дратують промовив він Я скажу вам одну річ яка вражає мене і на яку ви схоже не звернули увагу Якщо вбивця один із цих трьох то чому в біса старий полгрив не впізнав його раніше Чорт забирай адже всі вони сиділи і дивилися один на одного протягом двох останніх тижнів Де тут глуст Я гадаю «Глузь тут є», – сказала міс Марко. «Поясніть тоді, де ви його бачите?» Ви, певно, звернули увагу, що в історії майора Полгрива сам він ніколи не бачив чоловіка, про якого йдеться. Цю історію розповів йому один лікар. Той лікар подарував йому фотографію як курйоз. Майор Полгрив міг дивитися на ту фотографію дуже пильно, коли вона тільки потрапила йому до рук, але потім він просто запхав її до свого гамана і зберігав там, як сувенір. Лише в ряди годи діставав її звідти і показував тому, кому розповідав свою історію. А крім того, містере Райфайл, ми не знаємо, як давно це сталося. Він не згадав про це, коли розповідав мені свою історію. Тобто він міг розповідати її всім, хто хотів його слухати, упродовж багатьох років, п'ятьох років, десятьох, а може й більше. Деякі з його історій про полювання на тигра мали місце не менш як двадцять років тому. «Та певно, що не менше», – сказав містер Райфайл. «Тому я і на мить не припускаю, що майор Полгрейв упізнав би обличчя на фотографії, якби він випадково зустрівся з тим чоловіком. На мою думку, сталося. Я майже переконана, що сталося саме так. Коли він став розповідати мені свою історію, він почав нишпорити в гамані, шукаючи фотознімок. Дістав його, подивився на обличчя на ньому, а тоді підняв погляд угору і побачив те саме обличчя, або обличчя дуже на нього схоже, яке наближалося до нього з відстані в 10-12 футів. «Так», – погодився містер Райфайл, – «так, це можливий варіант». Він геть розгубився, швидко запхав фотографію назад у свій гаман і почав голосно говорити про щось інше. «Але він не міг бути певним», – сказав містер Райфайл, із глибокою переконаністю в голосі. Звісно ж, не міг, погодилася міс Марпл, але згодом він безперечно дуже уважно роздивився ту фотографію, знову придивився до чоловіка і спробував зрозуміти, чи то була лише подібність, чи справді йшлося про одну і ту саму особу. Містер Райфайл Міркував хвилину або дві, а потім похитав головою. Тут якась помилка. Мотив убивства майора неадекватний. Абсолютно неадекватний. Коли він розповідав вам свою історію, то говорив голосно, чи не так? Так, сказала міска Марпл, дуже голосно. Таким був його звичай. Ви маєте слушність. У нього справді був звичай кричати. То кожен, хто підходив, міг почути, що він сказав. Я думаю, його було чути на добрій відстані. Містер Райфайл знову похитав головою. Він сказав, це фантастично, надто фантастично. Кожен може засміятися, почувши таку історію. Такий собі старий бовдур розповідає те, що розповіли йому, і показує фотографію. І все це нібито має стосунок до вбивства, скоєного багато років тому, або принаймні рік тому або два. Чому це має тривожити чоловіка, про якого йдеться? Ніяких доказів, лише кілька чуток, історія з третіх рук. Він може навіть визнати схожість, він може навіть сказати, а я і справді схожий на того хлопця, ха-ха-ха. Ніхто не повірив би в те, що старий Полгрив упізнав його. Не заперечуйте, бо я йому теж не повірив би. Ні, тому чоловікові, якщо той справді був той чоловік, не було чого боятися, абсолютно не було чого. На це звинувачення він міг би лише засміятися. Навіщо йому було вбивати старого Полгрейва? У цьому не було жодної необхідності. Ви повинні це розуміти. — Я все розумію, — сказала міс Марпл. проте я не готова погодитися з вами. І це мене надзвичайно тривожить, настільки тривожить, що вчора я не могла заснути всю ніч. Містер Райфайл подивився на неї пильним поглядом. Послухаймо, що у вас на думці», – спокійно промовив він. «Я можу помилятися», – завагалася міс Марпл. «Либонь, ви і справді помиляєтеся», – сказав Райфайл із притаманною йому цілковитою відсутністю такту. «Та все одно Послухаймо, які думки обсідали вас» у години перед світанком. Дуже сильний мотив міг бути у тому випадку, якби... якби що? Якби незабаром і дуже скоро готувалося ще одне вбивство. Містер Райфайл витріщився на неї. Він спробував трохи підтягтися і випростатися в кріслі. «Поясніть свою думку», Сказав він. Я так погано вмію пояснювати. Міс Марпл говорила швидко і досить незв'язно. Рожевий рум'янець забарвив їй щоки. Припустімо, хтось планує вбивство. Якщо ви пам'ятаєте, то в історії, яку розповів мені майор Полгрів, ішлося про чоловіка, чия дружина померла за підозрілих обставин. Потім, через певний проміжок часу, було скоєне ще одне вбивство за таких самих обставин. Дружина чоловіка з іншим ім'ям померла так само, і лікар сказав, що він упізнав того самого чоловіка, хоч той і змінив ім'я. Отже, складалося враження, сподіваюся, ви зі мною згодні, що в того суб'єкта подібні злочини увійшли у звичку. Ви маєте на увазі сміта і наречених, яких він топив у ванні. Я читала, чула, та із власного досвіду знаю, що коли чоловікові, який скоїв свій перший злочин, щастить уникнути покарання, то це його, так би мовити, підбадьорює. Він думає, що скоїти вбивство легко, що він надто розумний, аби його могли викрити. І він повторює його а наприкінець, як ви сказали, і як ото сталося зі смітом, котрий топив своїх наречених у ванні, це перетворюється на звичку. Такий хронічний злочинець щоразу вбиває в іншому місці і щоразу під іншим ім'ям. Але його злочини дуже схожі між собою. Так мені здається, хоча я можу і помилятися. Але ви певні, що не помиляєтеся? «Чи не так?» – запитав містер Райфайл із проникливою переконаністю. Міс Марпл провадила, не відповівши на його запитання. Але якщо мої припущення слушні, і якщо цей суб'єкт підготував усе для вбивства, яке має відбутися тут, щоб позбутися своєї чергової дружини, третьої або четвертої, у такому разі історія майора Полгріва, Важить для нього, бо вбивця не захоче, щоб була проведена будь-яка аналогія. Якщо ви пам'ятаєте, то сміта сприймали саме так. Обставини злочину привернули увагу якогось чоловіка, що порівняв його з давнім убивством, описаним у газетній вирізці, яка зберігалася у нього. Тож ви повинні розуміти, що якщо ця злочинна особа спланувала і підготувала злочин, який вона має намір скоїти незабаром, то вона не могла дозволити, щоб майор Полгарів усім розповідав свою історію та показував ту фотографію. Вона замовкла і подивилася на містера Райфайла поглядом, у якому читалася тверда переконаність. Отже, ви розумієте, що він мусив діяти швидко, і так швидко, як тільки міг. Фактично, це сталося того ж таки вечора, так? Так, підтвердила міс Маркл. Блискавична операція, але в рамках можливого. Підкинути пігулки у кімнату Полгрива, розпустити чутку про те, що у нього високий кров'яний тиск і долити в його улюблений пунш кілька крапин рідини з назвою, що має 14 складів. І ви так собі це і уявляєте? Саме так. Але цей злочин уже позаду, і про нього можна не турбуватися. Нас має турбувати майбутній злочин. Тепер, коли майора Полгріва усунуто з дороги, а фотографію знищено, то чоловік скоїть убивство, яке він собі спланував. Містер Райфайл присвиснув. То ви уже все обміркували, чи не так? Міс Марпл кимнула головою. Вона сказала досі невластивим для себе голосом, рішучим і майже диктаторським. «І ми повинні перешкодити цьому. Ми повинні перешкодити цьому, містере Райфайл». «Я?» – здивовано запитав Райфайл. «А чому я?» «Бо ви, чоловік, багатий і впливовий», – сказала міс Марпл, не вдаючись до зайвих мудрувань. Люди не зможуть не звернути увагу на те, що ви скажете або запропонуєте. Мене ж вони не стануть слухати і протягом хвилини. Вони скажуть, що я старушенція, яка уявляє собі казна що. Вони це можуть, погодився містер Райфайл. Дурість притаманна людям. Однак мушу сказати, якщо послухати вашу звичайну балачку, то дуже важко припустити, що ви маєте в голові якісь мізки. А проте ви вмієте мислити логічно. Дуже мало жінок наділені цим умінням. Він незручно засовався у своєму кріслі. Куди в біса заподілися Естер і Джексон? Мене треба перенести. Ні, ви цього не робіть. У вас не досить сили. Не знаю, що вони думають, покинувши мене тут самого одного. Я піду і знайду їх. Ні, ви нікуди не йдіть. Залишайтеся тут і спробуймо розв'язати цю головоломку. Хто з них? Безтурботний Грек, спокійний Едвард Гірінґтон чи мій слуга Джексон? Убивця хтось із трьох. Чи не так? Розділ Сімнадцятий. Містер Райфайл береться за діло. «Я не знаю», – сказала міс Марпл. «Як не знаєте? А про що ми з вами розмовляли протягом останніх двадцятьох хвилин?» Мені спало на думку, що, можливо, я помиляюся. Містер Райфайл витріщився на неї усе ж таки в голові у вас забагато сміття, сказав він із виразом огиди. А ви ж здавалися такою впевненою у своїх висновках. О, я цілком впевнена у тому, що стосується вбивства. Я не впевнена щодо того, хто вбивця. Бачте, я довідалася, що майор Полгрив мав у своєму запасі не одну історію про вбивство. Ви самі казали, що він розповідав вам про жінку, схожу на Лукрецію Борджа. Справді розповідав, але ж то була зовсім інша історія. Я знаю, а місіс Волтерс нібито чула від нього про когось, кому запхали голову в газову піч. Але ж та історія, яку він вам розповідав, Міс Марпл дозволила собі урвати його, таке рідко траплялося з містером Райфайлом. Вона заговорила з її щирістю, у якій бринів майже розпач, і лише зрідка плутаючись. Невже ви не розумієте, як важко бути впевненою у чомусь? Уся причина в тому, що дуже часто людина не слухає, що їй розповідають. Запитайте місіс Полтерс, вона сказала мені те саме. Спочатку ви слухаєте, але потім ваша увага послаблюється. Ваш розум починає блукати туди-сюди, і несподівано до вас доходить, що ви чогось не почули. От і я раптом засумнівалася, чи не пропустила я чогось, хай і дуже трошки, між історією про чоловіка, яку він мені розповідав і її миттю, коли він дістав свого гаманця і сказав, а не хочете подивитися на фотографію вбивці? Але ж ви думали, що то була фотографія чоловіка, про якого він вам розповідав. Я так думала, справді. Досі мені не спадало на думку, що могло бути і не так. Але тепер як я можу бути певна? Містер Райфайл подивився на неї, Замисленим поглядом. «Проблема з вами полягає в тому, – сказав він, – що ви надто совісна. Налаштувати себе так рішуче, а потім почати вагатися. Це велика помилка. Спочатку ви не вагалися. Якщо ви спитаєте мою думку, то базікання із сестрою пастора та і всіма іншими не пішло вам на користь. Можливо, – ви маєте слушність, але облишмо поки що це. Повернімося до того, з чого ви почали. Бо в дев'ятьох випадках із десятьох перші висновки виявляються правильними. Така моя думка. Отже, ми маємо трьох підозрюваних. Розгляньмо їх по черзі. Ви віддаєте комусь перевагу? Мабуть, ні сказала міс Марпл. «Усі троє виглядають нездатними на вбивство». «Розгляньмо спершу Грега», сказав містер Райфайл. «Я терпіти не можу цього суб'єкта. Проте це не робить його вбивцею. Але проти нього є один або два факти. Ті бісові пігулки від високого тиску належали йому». Він міг без жодних проблем скористатися ними. Це було б надто очевидно, чи не так, заперечила міс Марпл. Я не переконаний, сказав містер Райфайл. Зрештою, головне було б тому, щоб зробити свою справу швидко. А у Грега пігулки були на похваті. У злочинця не було часу на те, щоб шукати пігулки, у когось іншого. Припустімо, що це все-таки грех. Ну, гаразд. Якщо він хотів прибрати свою любу дружину Лакі, то була б добра робота, і у цьому випадку я цілком на його боці, то я не бачу його мотиву. Судячи з усього, він багатий. Успадкував купу грошей від першої дружини. Можливо, він справді її вколошкав але з цим покінчено і він вийшов сухим із води але лакі вбога родичка його першої дружини грошей у неї немає якби він хотів прибрати її з дороги то тільки для того щоб одружитися з кимось іще ви не чули ніяких пліток на цю тему міс марпл похитала головою ні не чула, що, правда, він е, надто галантний у своєму ставленні до всіх жінок. — Як ви старомодно висловлюєтеся, — сказав містер Райфайл. — Він, звичайно, поводиться з жінками як жеребець, але для нас не досить. Нам треба чогось більшого, тож перейдімо до Едварда Гілінгтона. Ось це справді темна конячка, якщо таки бувають. Він мені не здається щасливою людиною, сказала міс Марпл. Містер Райфайл подивився на неї замисленим поглядом. А ви вважаєте, убивця, має бути щасливою людиною. Міс Марпл кахикнула. Мій досвід підказує мені, що так. Я не думаю, що досвід у вас... «Такий вже великий», – сказав містер Райфайл. «Міс Марпл могла б довести йому, що він помиляється у цьому своєму припущенні, але вона не стала з ним сперечатися. Джентльмени, вона знала, не люблять, коли їм указують на очевидні факти». «Мені Гіллінгдон навіть подобається», – сказав містер Райфайл, – «у мене враження» що між ним і його дружиною відбувається щось дуже дивне. Ви це помітили? Отак, я